Oh uh -huh. Aleikum të ndëruar të rishikues, pa që jam e shira dhe begatit Allah të qofshin me ju. Takohëm i këtu për të realizuar zbashko emisionin ton dhe tuajnë duke kërkuar përgjigjen. Son të pytjeve që ju kënë edresuar në postën ton elektronike, pyetjet që se i vizkës së pikom, do t'ju përgjigjet pa dyshim hoqja jon ndëruar, a laudin abazi. Eselamu aleikum hoqja ndëruar dhe mirë së erdë. Aleikum selam, mirë se i gjej. Ater po lexojm pyetjen e pyetje parë, thot një televizionese, të jam betuar për një gjë se nuk do të veproj, por pas një kohe jam penduar për atë betim dhe kam vepruar atë gjë. Fjala er se isha betuar se nuk do të vizitoj një teatrë më Time, sepse më ka hidhur, por pas disa muajve kam shkuar tek ajo për vizitë dhe ç'të bëj me këtë rast, a e kam thyer apo jo bin në zotin ç'e kam bër? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulina muhammed u ala alihi wa sahbihi e gjma'in, lafdërimi ta konë vetëm Allahut, salavatet edhe selamet qofshim bitë dërguarin tonë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, familjen e ti, shokët e ti dhe të gjithë ata besimtar që pasojnë rogën e ti deri në ditën në e gjykimit. Në qëshjen e betimet në Allahun e lartësuar dhe dispozitave që kanë të bëjnë më të, e, kto janë të shëruara mjaft mirë në në Kur'anin famlart edhe thot Allahu i larsuar la ya'khudhukumullahu bilawwi fi aymanikum walakin ya'khudhukum bimaa qaddamul ayman fakaffaratuhu it'aamu 'ashrata masaakin min awsatimaa tut'imuna ahliikum aw kiswatuhum aw tahrirur raqaba be Allahu i larsuar nkat ayat në sura nisa po thot vërtet Allahu nuk uamerr për të madhe nëse ju betoheni pa qëllim, është fjala më duket kemi fol edhe në disa në në një emision kur njeriu e bën betimin apo e betohet në Zotin pa qëllim, sikur që bëhet shprehit të disa njerëz, pasha Zoti po ose vallahi po, po nuk e ka qëllimin e betimit, po ashtu ju ka ju ka mësuar goja edhe betohet. Në këtë rast do thotë Allahu nuk ka kurfar do thotë të keqe, apo me një fjalë, dhe thët, nuk mëndërtohet në të në një dispozit, për arsuju se kjo është përshkak, dhe thët, të shprehis që e ka një riu. Walaki ju aqidhukum bima aqattumul ejman, por vazhdimi i ajetit, për thët, Allahu lë arsuar, por Allahu uamer për të madhe, apo në logari, për ato gjera që ju betoheni, dhe thët, me veddia, edhe e thëni për një qështje se nështë, për për për Allahun apo pashallahun ose vallahi rad, e kështu me radhë, nuk do ta bëj kët kët punë ose siç është rasti në kët në kët në kët pyetje është betuar dikush e, se nuk do ta vizitoj apo nuk, nuk do ti flas dikujt e kështu me radhë dhe kët e bën me me vetdije dhe betohet, kjo e, është në përgjegjësinë e tij edhe ai duhet ti përmbahet kësaj, mos ta zbatoi. Por nëse ndodë do thotë e, e prish kët betim, si themi ne A ter vazdhimi i ajetit po thot, "Walaki fakaffaratu it'amu 'ashrata masakin." Shpagimi i, i prishjes së betimit apo i thyrjes së betimit është që fillimisht do thotë që ti ushqejm 10 të varfër eh do thot nëse ke pasuri atëre obligohemi çti ushim 10 të varfër do thot me një shujt ditorë pa marr pasurisë domon një një shujt mesatare jo shumë të shumë të pasur po jo edhe edhe shumë të varfër domon një shujt mesatare për 10 të varfër ose do thot ti vëshmbathim apo ti tju sigurojm atyre do thot vëshmbathje 10 të varfërve ose E, e lirimi një robit. Kjo është dëmonë shpagimi i cili dhe thotë konsiderohet dhe thotë duhet të, të veprohet në rast kur besimtari e betohet për një gjë dhe e thujen atë betimin. Por nëse këto të rria nuk ka mundësi me i zbatu, dhe thotë nuk ka mundësi me i vepro për shaktë pa mundësis apo varfris që, që e ka, atërë në këtë rast a i obligohet të agjeroj tridit do thotë dhe, thot, dhe ky agjirim edhe pse ka shqarimet e dietart, a duhet të agjirohet një pas një apo ndarazi, më e saktë është që ato të të agjirohen do thotë radhazi dhe kjo është do thotë mendimi më me i drejtë. Allahu e di më së miri, por vetëm desha desha më e cek atë se në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, nëse e, një besimtari betohet në një gjë do thot betohet për ndonjë gjë ta veproj apo mos ta veproj dhe pasi që betohet mas një kohë e vren se do thot më e drejt apo më e mirë për të është ta veproj atë gjë atëre i dërguar i Allahut thot atëre thot le ta veproj atë gjë dhe le ta shpaguaj atë betim tësë e ka bë me shpaguimin i cili u u sqaru pak më lart e, me një fjalë thot porosia e këtij ndaj këtij pyetës si apo pyetëse si është që eh uh, pasi që e ka është betuar se nuk do ta vizitoj atë afër më pa marr parasysh për çfarë rrethane, por deri sa e ka bër betimin dhe tash e ka thyr atë betim, eh uh, dhe ka vizi, e ka vizituar, atëre obligohet ose ti ti u shjej dhjetë të varfër, ose ti vesh mbath ata, ata të varfërit, ose kaliron një rob e nëse nuk ka mundësi do thotë ë nuk ka pasuri do thotë me ushqyë e kështu me radh atëherë ë për të mjafton do thotë mi ajru 30. Allahu e di më së miri. Po hu xhindruar Allahu ju shpëlbev, ndërsa blerimi na përshëndet dhe thotë që disa vite jam i vëdhëzuar në Islam, por kam një problem, me një haram për të caktuar për të cilin e di mirë thotë se është ndaluar i di argumente rreth këtij harami, mirë po nuk po mund ta praktikis. Çfarë do të më këshilloni në këtë rast? Lusim Allahun la alsuar fillimisht që më e drejtu këtë djalë edhe më bër nga ata të cilët jam mundsojnë edhe japin sukses nga largimi i këtij harami. Në këtë rast unë vetëm do ta do ta këshillu do ta kisha këshillu do thot këtë vlla pasi që nuk ka nevojë do thot edhe pse nuk po edim, e diim në mund llojin apo se për çfarë mkat i bëhet fjalë, por edhe nuk është e nevojshme të dihet kjo për arsye se e, si po tregonet nga pyetja ai është i bindur edhe e kupton dëmin edhe e, i ka parasysh argumentet për ndalimin e, e atij mkati. Unë në këtë rast do të mund vetëm ta këshilloj, jo të jap, do të thotë diçka, diçka tjetër në lidhje me dispoziten. E këshilla ime e, e parë do të ishte që fillimisht të mundohet edhe kur kur ti ka parasysh ato argumentime për të cilat flasim për dëmin e, e, e atij mëkati ta kemi parasysh at pikën që është e rëndësishme ndoshta u në shpesh herë dhe edhe e përsëris se Allahu i larsuar kur ndalën do të thotë nga një, një nga një gjë që në fakt bëhet mëkat do thot pas asaj ndalese atër të kjemi të bindur edhe të kuptojmë do thot në veten ton se shkaku i ndalimit nga i ndalimit e veprimit ati mëkati është për dobin ton nuk është do thot për dëmin ton se Allah nuk e ngarkon besimtare me një gjë që nuk qi është e, e mirë për të, por të kundërtan e urdhën atë të, të largohet nga gjërat që faktikisht janë të dëmshme për të. Dhe për këtë kemi shembuj të ndrysh, prandaj Allahu i Lartësuar e ka ndaluar, do thotë mëkatin e alkoolit, e ka ndaluar mëkatin e prostitucionit, e ka ndaluar mëkatin e, e tradhtisë, vjedhjes, e kështu me radhë, për arsyesë se të gjitha këto nuk janë në dobi të një individi e me një fjalë edhe edhe të shoqërisë në përgjithësi. Prandaj Takim parasyshë urdhrat edhe ndalesat e Allahut të lartsuar janë për dobinë tonë. Edhe ti marrëm do të thotë kështu, edhe të mundohemi do të thotë nga kjo pikënisje ta, ta ta ta shikojmë edhe dëmin e mëkatit pak më më thellë edhe ta shohim se vallahi Allah po të ishte po të kishte hajër atë veprë që e vepron, atë punë do të thotë në atë mëkat që e, e bën, atëherë Allah nuk do ta bën te do të thotë të ndaluar ë kjo ishte do thotë për sa i përket Këshilla sport. Po Këshilla e dytë që gjithashtu është e rëndësishme, unë e them ndoshta të mundohet të largohat atyre rrethana apo situatave të cilat e e, e bëjnë atë që ai ta veproj atë mëkat. Mendoj do thotë që e, mund të jenë do thotë si rrethana që ndikojnë për për me vepru besimtari ndonjë mëkat, si më, më, e, më e shpesht mundet me qenë vetmia. Po them do thot nëse nëse është kjo shkak do ta ksha këshillu do thot kët blerimin që të mundohet të largohohet të mos të mos qëndroj vetëm do thot të mundohet do thot që të diet somë shumë në shoqërinë me të tjerët, posaçërisht në ato momente kur i çytet, do thotë në në ndjenjen apo në në vetdinë e tij për mëveprua atë mëkat, të mundohet më një herë të largohet nga vetmia, edhe të shoqërohet me njerëz, për arsye se gjatë shoqërimit edhe edhe bisedës e i, i e ndryshon mendjen, edhe kjo ndikon do thotë që që të largohet prej mëkatit. Përsa gjithashtu, një prej këshillave të mira edhe domosdoshme për për njeriu është edhe ajo se ndoshta është e nevojshme për të ta ndryshoj apo ta ta ndroj shoqërinë. ë mos mos të shoqërohet me, me ata njerëz të cilët i ka do të thotë shoktë afër apo këtu me radh për arsye se ndoshta kjo ndikon apo shoqëria në fakt ndikon shumë që njeriu do të thotë ti veproj disa gjëra që që ndoshta nuk i ka vetë shprehim me i vepru, por për shkak do thotë të shoqërisht i bën ato. Ë në kundër të kundërtën do thotë mundohet të, të gjejë ndonjë shoqëri që janë besimtarë të mirë, të sinqertë dhe që do, ati do të ndihmojnë atij do thotë të jetë më përkushtun ndaj Allahut lartësuar, për kët edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë me një hadith, al-mar'u 'ala din khalilihi, vërtet njeriu është në fen e shokut të tij. Pra arsyese rol të rëndësishëm që njeriu me e, me e përmirësua apo me e, me rregulluar karakterin dhe personalitetin e tij ndikon do të thotë shumë shoqëria dhe shokët e tij. Allahu e di më së miri. Huaj nderuar, po e lexojmë pyetjen e radhës. Për çfarë do të bëhet gusulli në çilat raste duhet ta bëjmë atë? Gusulli është në mund një term që edhe pse është përdoret në në gjuhën e gjerë shqipe, ë, është një term që është marrë nga gjuha arabe që do të thot prej ghassl apo el ghusl që do të thotë pastrim. Ktu është përcjellim do të thotë pastrimi apo larja e trupit të një të njeriu. Dhe do të them këtu është një veprim që besimtari është i obliguar ta bëjë në disa raste specifike, do të thotë ta të pastrojë tër trupin. Ëh dhe pra e, obligohet besimtari në disa raste specifike. Ato raste mund të përmliden në e, e para mund të jet kur besimtari bëhet i papastër apo si themi ne në gjuhën në gjuhën e, e, e, e të vjetërve kur bëhet gjynip dhe gjynip është për çelim që, kur njeriu bëhet i papastër pa marr pasysh pas pasmardhanjeve seksuale apo kur ndodh deri te tek nxitja e pshit edhe edhe deri te te orgazma atër në atë nat moment në atë rast besimtari është i obliguar që ta bëj domthon ta ta pastroj trupin në përgjithësi dhe gjithashtu ta pastroj së bashku me trupin edhe gojën edhe hundën kjo është do thot rasti i parë kur obligohemi për gusull dhe rasti i dytë është kur gruaja i përfundon do thot menstruacionet do thot i kalon ato ditët e, e përmuajshme edhe kur vjen koha e pastrimit dhe pastrohet grua ja, atëra ajo gjithashtu obligohet që edhe trupin të pastroj në tërsi edhe kjo është do thot obligativ, do thot kjo pastrim është obligativ. Gjithashtu gusëli është i obligativ edhe në rasin kur grua ja i përfundon do thot ditet e lehonis, do thot pas lindjes, kur ajo pastrohet varsish për pas 20 ditve, apo pak më heret, apo pak më vonë atare ajo obligo do të thotë gjithashtu ta pastroj trupin edhe në këtë rast është obligative pastrimi për të këto tre raste janë ato e, raste në të cilat për besimtarin është gusli është vahjeb apo është farz si e themi ne edhe patjetër duhet duhet me me upastru besimtari gjithashtu janë edhe disa disa raste tjera mirëpo në përgjithësi këto janë do të thotë ato ato raste kur për besimtarin është oblig obligativ gusli po pastrimi. Allahu e di mësë mire. Allah, ju përblev, është përblevë ndërsa pyëtja radhe së shkjo. A paksuhet dhe ashtuhet e besimit, thot nëse po atë thot që në disa raste ne e besojme shumë zotin dhe në disa raste më pak. Qështja e besimit që në gjua në rabët i, th i thuhet imanit të besimtarit është një, një qështje me të vërtet shumë komplekse edhe në vete ka e shum, shumë shumë rregulla dhe dispozita edhe cilat ulemat tan, dietar tan e nderuar i sqarojnë edhe i shtjellojnë do thot në në libra të ndryshme, jo vetëm në librat e besimit, por edhe në libra të ahlakut apo në në libra të tjera. Them e vërteta është se besimi është çështje relative te besimtari. Uh, me një fjallë dhe të të të ajë mund të shtohët edhe mund të paksohët. Pra daj edhe Allahu lërësuarë të të në një ajët në surën lënfalë, Inna me lëmuëminu në lëdhina, idha dhukirë Allahu, wajjilët qëllubuhum, wa idha tulljet ajëtuhu, zadethum imana. Pra të të Allahu lërësuarë me këtë ajët, vërtetë besimtarë të drejtë, Besimtar të denjen atat të cilët kur përmendet Allahu u dridhen zemrat e tyre dhe kur u ledzohen atyre ajetet, është gjallat dhe të të të fjallt e Allahu të larsuar nga Korani, që kanë dohë me ta? U shtohet imani, u shtohet besimi. Thot, nga kjoj ajet po kuptojmë se besimtari e, e, i shtohet dhe i paksohet e, e, besimi. Dhe këtë se cili prejneve e vrenë. Thot, në thatë një jetë e përditshme nuk është gjithmonë njëjtë, i ka disa periudha caktuara E, kur besimtari është më i përkushtuar ndaj Allahut i Largsuar, do thotë është më më i devotshëm si themi ne, ë është më përfillës ndaj urdhrave të Tij, i, i largohet nga haramat, do thotë e kështu me radhë, kur e lexon ndonjë ajet ndonjë fjalë të Allahut apo dëgjon ndonjë ngjarje nga hadithet e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, atëherë shohim se si zemra i zbutet, do thotë ndoshta ndon të ndon disa momente edhe i rrjedhin lotë e kështu me radhë. Pastaj ndoshta jonë edhe disa periudha koh kur besimtari është pak më më larg mshirës edhe edhe kujtimit të Allahut larcuar, edhe e shohim se si është pak më shpërfills ndaj urdhrave të Allahut, në ndalesa do thotë i vepron ato, nuk është do thotë nuk i ka parasysh mbikëqyrjen e, e Allahut kështu me radh, e prandaj kjo na jap të kuptojmë se e imani e besimtarit, besimi i muslimanit nuk është gjithmonë i njëjtë, në një gradë, në një shkallë, nganjëherë shtohet, nganjëherë do thot pastohet, pra është një çështje relative dhe kjo është e drejta. Për këtë ka raste të shumta dhe argumentime të shumta dhe është një një debat që zhvillohet në mes të në mes të dijetarëve në sqarimin e kësaj problematike, por nuk dëshirojunë të futem thellë do thot në kët në kët pikë, por vetëm do ta përmendin një ngjarje në ka hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe se e cila ne ajp të kuptojmë se me të vërtetë e besimi imani i besimtarit shtohet edhe paksohet rasti është kur e, në një hadith të shënon Imam Muslimi në koleksionin e tij se një nga shokët Muhamedi, e Muhamedit sallallahu aleyhi dhe se ka pas emrin Hamdala Hamzala ky eh, sahabi apo ky shoku i të dërguarit ton lavdrim dhe paqja qoftë mbi të një ditë ka dal në rrugë edhe duke hec rrugas e takon Ebu Bekrin radhiyallahu taala anhu edhe takon thot Ebu Bekri e pyet sije atare ky thot qad nafaqa Hamzala thot për veten e tij tash po fol thot Hamzala ja ka bë di ftyrsi dot po fol për veten e tij se ka ka bër dy ftyrsi. Atëre Ebubekri hutot, thot, pse çfarë paska ndodhur? Thot, a nuk po e shet? Thot Ebubekër se kur po jem me pejgamberin, kur po jam me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sallam, atëre po kam një besim të fortë, një besim të plot, edhe jam në gjendje të veproj çdo çdo urdhër edhe çdo obligim që Allahu i la urdhuar edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam po na urdhëran. Edhe jam në gjendje, do thot për çdo veprim jam i gatshëm të bëj por po thotë kur po kthehna në familjen time me fmit edhe me gruan, e kështu më radhë, me preukupimet e ndryshmet të botes, po i harrojmë disa mësime edhe disa gjera, edhe si kurse preukupimet ndaj, ndaj kësaj bote, po në largujnë nga ato mësimet edhe po largohemi nga, nga besimit të sënë e kemë, po jemi e pegamberin sallallalli usam. Atere Ebu Bekri ndalet në vetin të ti, thotë edhe unë e kam këtë problem, thotë. Nuk e ke vetëm ti, edhe unë ndi veten kështu. Thot, hajde të shkojmë te pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam edhe të bisedojmë te na sqaroj se pse, pse ndodh me ne kjo. Edhe shkojnë te pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam edhe i i shpjegojnë ashtu si si e sqaruo pak më herët se çfarë si po ndodh me ta. Atëre i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të that, thot, thot po të ishit ju A është si, domthonë me me besim edhe me iman, e, edhe në shtëpitë juaja, ashtu si jeni në prezencën time kur un, do thot jeni me mua, atëherë po të ishit do thot gjithmonë në në shkallë të besimit edhe të imanit, atëherë thot do tu do të përshëndetni ju rrugës edhe me laçet nga vlera edhe nga nga e, madhëria e, e atij besimit tës do ta të bartnit. Mirpo besimi është shey en fashayen, do thot nga njëherë shtohet, nga njëherë paksohet në kuptimin që nuk është gjithmonë e njëjtë, është relative, nga njëherë është pëk, pak ma shumë, njëherë pak më shumë, ndonjëherë pak më më më i vogël e kështu me radhë dhe kështu është do thot praktika e besimtarit në jetën e përditshme. Për këtë edhe vetëm vetë në një rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur fol për Imani, besimi i Ebubekrit thot vallahi, thot imani, besimi i Ebubekrit nëse vendoset në një anë, në të peshojës, edhe imani krejt botës, krejt njerëzve të tjerë të botës vendoset do thot në anën tjetër, atëherë imani i Ebubekrit do do do, do të jetë më i madh dhe më do t'ua mund të imani në krejt botës. Nga ky hadith po kuptojmë se si se çfarë besimi ka pas e, ky e shoku Muhamedi sallallahu alejhi dhe themi se kjo është do thot praktika e besimtarit. ë si përfundim do thot të të, të kësaj përgjigje themi se ë duke e pas parasysh se shtohet imani edhe paksohet, për këtë edhe besimtari ë duhet ti ti hulumtoj edhe të ti ti vështroj se cilat janë ato vepra që i shtojnë besimtarit imanin. E, e, apo cilat janë ato gjërat. Pra më e domosdoshme në tërë këtë është që njeriu do të thotë të vazhdoj apo të lexoj vazhdimisht Kur'an, të kujtoj fjalët e Allahut të larguar, të mundohet ta kujtoj madhrinë e Allahut duke i lexuar emrat dhe cilësitë e tij, pastaj të shpeshtoj veprat e mira në në përditshmërinë e tij. Padoshim këto janë gjërat të cilat ja shtojnë atij besimin. Lusim Allahun subhanahu wa taala me na bën nga ato çrët vazhdimisht do thotë arrin më e shtu dhe më e forcu besimin e tyre për arsuje se pa dyshim në këtë është shpëtimi dhe suksesi në këtë bot dhe mbotën tjetër. Hojgjë ndëruar në pjesën e parë të këtë emisioni, a rritët ju përgjizhni këtyre pyetjeve, por ne keme edhe disa, sigurisht do t'ju përgjizhni në pjesën e dy të këtë emisioni. Këtë ndëruar të lëshikua, si që edhe kuptuat, këtu do të bëjmë një shputët e shkurtër, ju vazhdojnë të shosherohani me ne. <tos> <tos> Oh oh oh Assalamu alaykum të nderuar televizionistë, rikthehemi në pjesën e dytë të misionit tonë dhe tuaj ju duke kërkuar përgjigjen. Hoxha Jonin nderuar Alauddin Abazi vazhdon ti përgjigjet pyetjeve që tashmë ju i keni dërguar në postën tonë elektronike. Radhës hoxhi i nderuar është këto pyetje. Blerimi na përshëndet me selam aleikum dhe ju pyet kështu thotë i nderuar i hoça ka mundësi të na tregosh diçka më shumë rreth namazit të istihares dhe i gjatë duas kur duhet të cekur nevoja për të cilën ne losim Allahun se ka bërë thotë këtë lutje pejgamberit sallallahu selam namazi istihares është një namaz mund të themi do thotë namaz nafile ose sunet që pejgamberi sallallahu aleyhi selam nai ka uh, i ka praktikuar dhe i ka nxit besimtarët ta praktikojnë. Në një hadith e Jabiri bin Abdullahit, do thotë një hadith që e shënon Imam Muslimi, Jabiri transmeton se i dërguari i Allahut lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të, thotë na mësonte lutjen duan e istihares ashtu si na mësonte pjesë e, e do thotë pjesë e Kuranit apo surre e Kuranit. Pra ndaj nga ky hadith po kuptojm se si i dërguar e Allah, të dhe pache bë të, i Allahu lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të jep të rëndësishmësimit të kësaj duaje, kësaj lutje dhe praktikimit të të, të namazit të istiharës. Por fillimisht do thotë qëllimi apo shkaku i faljes në namazin të istiharës bëhet në ato raste kur besimtari ballavaçohet në në jetën e përditshme dhe nuk e din se çfarë të zgjidh apo çfarë të veprojë e themi domoshem shumë thirt nëse nëse një njeri ballavashohet para një një një çështje nuk din a, a të vazhdoj studimet apo të udhtoj në ndonjë vend, nuk e din cila është më e hajër, më e mirë për te, të dhe është thot në dilem çfarë të zgjell, atë në këtë moment apo në këtë rast i preferohet atij që të fal dy rekate namaz ashtu si që fale qdo namaz tjetër dhe thët na file dhe pasi ta përfundoj dhe thët namazin ti ngris duar dhe thët lartë edhe ta bëj duan e istiharës duaja e istiharës është një dua e gjatë Nuk do të marrim kohë tash ta lexojmë dhe ta ta komentojmë pra arsyese, me të vërtetë është një dua shumë shumë me kuptim plotë dhe në vetë do thotë ka shumë dobi, prandaj i, i kshakshillu do thotë shikuesit që të kthehen librave, sikurse që është libri burroja e muslimanit edhe të edhe kuptimin, edhe të dhe ta lexojnë atë dhe kuptimin dhe ta shohin do të thotë se çfar çfarë do më thonë dhe çfarë urtësi ka ajo dua. Është preferohet aty të ngris duart pasi që ta falenderoj Allahun e Lartësuar të qëj sëlevat në taj pegamerit sëllë Allah a.s. të bëj këtë dua dhe të lutë Allah në larsu të thot dhe thot ozat a a ma mamunsa apo mbe nga ata te cilat e zgjedhin do thet me te mire nga ato dy opcionet apo tre sa sa i ka ne dispozicion esht e mundur me qen situata ne martes per shembull per arsyese qjo shpes u bend te rinive kur dikush i ofron martes dhe nuk e din at pranoj apo t refuzoj do thet at ofert esht mir do thet njeriu me me praktiku faljen e namazit istihares edhe im mbeshtet allahut larsuar per arsyese pa dyshim kjo cdo një veprim që Allahu i lazuar më hap dyert atij në sukses edhe me e, me e drejtu në atë që është më e mirë dhe më e dobishme për të. Dhe kjo është ajo praktika se si si preferohet të veprua, do thotë e fal dy rekate namaz e abandon edhe e lut Allahun e larosur qoftë do thot në lutje masi që ta përfundon do thot lutjen me ba dhe në gjuhën shqipe do thot edhe me elut secila është më më e hajrit për të dhe pastaj pas kësaj kohe do thot me vendos atë që më shumë ti ia prin zemra do thot apo i hapet zemra për me vepru edhe inshallah nëse e zgjedh atë ajo me lehen Allah do të jetë më hajër për të kjo ishte do thot për sa i breket namazit i siharës është e nevojshme të se këmë edhe atë për arsuje se e, e, më është rastisur shpesh her posashish nga më të vjetë të rritë kanë gjykimin apo mendojnë se kur të falet këj namazë edhe njeriu bjen të fjet, atëherë ai do ta shëhë ndonjë ëndër, edhe varësisht prej asaj ëndre do të të veproj sipas ëndrës. Kjo do thotë të orientohesh do thotë sipas ëndrës. Kjo do thotë nuk është e çndrurshme, edhe nuk është e saktë se ka lidhje ky namaz me ëndrat të cilat i shohim, edhe në hadithe nuk vërtetohet kjo. Ajësha vërtetohet është se njeriu me me praktikon namazin, me bën lutjen, pastaj me e zgjedh atë që më shumë ti i hapet zemra për me e zgjedh. Ejo diska tjetër. Por nuk mohoj edhe rastin që ka mundësi do të thonë në ndonjë situatë kur besimtari është isinqert, në i sinqert, edhe nën ardht i dëftohat do thotë cila është më e mirë atë, por jo gjithherë edhe jo të bëhet kjo bazë. Allahu e di më së miri. Allah ju shpërbleft, hojë nderuar. Albani gjithashtu na përshëndet me selam aleikum je, dhe ju pyet. A ka thot në këtë kohë havarëxh dhe cilat janë si fatet e tyre, shkurtimisht, thot, do të në tregoni Allah ju shpërblevë. Po, havaregjit janë një e, themi sekt, apo grupacion, shumë i hersëm, i cili ka lind, do thotë, mund themi, do thotë, nga grupacionet më të para, të slatë kanë lind, si që kanë devju, do thotë, nga prej musimanve. Këta, do thotë, fili i tyre një, apo lindja e tyre ka filluar çn kohën e Aliut radiallahu ta'ala anhu kur ka ndodh do dhe thot disa disa probleme në mes të muslimanëve është ndar do thot një grup nga rradhët e muslimanëve të cilët i kanë bër disa botkuptime do thot që e, në një form duke u bazuar me disa argumente të përgjithshme të shariatit i kanë bër disa botkuptime të cilat i kanë i kanë bër do thot që të devijojnë nga e saktë dhe nga rruga e drejtë Edhe prandaj edhe janë quajtur havarezh që nëgjuan arabët do thot ata të cilët kanë dalë. Është fjala do thot kanë dalë nga e saktë, kanë deviju do thot nga rruga e drejtë dhe kanë në, në, kanë shkuar do thot në në rrugën e gabuar. Dhe në historia njëkta shumë mirë edhe ka libra të ndryshëm që ulemat tanë të nderuar kanë folur për tyre për cilësitë dhe karakteristikat e këti e, grupacioni dhe sa mund të themi se në botën bashkëore nuk ka ndonjë ndonjë grup në kuptimin do të thotë që emërttohet me këtë emër, else çë në një në një form do të thotë njësi një shkollë fetare që ka do të thotë veprim e, në në aspekt publik apo do të thotë zhvillimor në një shoçri caktuar e por sa ekzistojn disa disa grupe të ndryshme në në tërë botën islame që kanë disa disa mendime të cilat janë të përafërta me mendimet e havarizve dhe këto do të thotë janë të të të shpërndarë në tërë botën islame por më të njohurit janë në në shtetin e Omanit thuhat se e, një sekt i muslimanëve që quhet al-ibadhia është një sekt i muslimanëve që i kanë do thot në në mësimet e tyre i kanë do thot shumë shumë gjëra të cilat i i kanë marr nga mësimet havarizje. Por gjithashtu në në bot ekzistojnë edhe disa njerëz edhe disa shoqëri apo disa xhamate nëse mund themi, e, të themi, të cilët kandë ato të, të huazuara disa bot kuptime dhe mendimeve të cilat e, me të cilat janë njohur më shumë do të thotë havarizët si karakteristikat e tyre mund ta përmendim mund të përmendim këto se më thelpsore qëndron atë se këta konsiderojnë shumë ekstrem në në kuptimin e fesë dhe në praktikimin e saj. Do thotë ë janë pak më më ekstrem dhe mundon do thotë i kuptojnë disa disa mësime islame në formë shumë të përgjithshme, prandaj ata besojnë se njeriu do thotë nëse e vepron një mëkat të cilën e kanë dalu Allahu larsuar dhe për cilën Allahu Gjellewala i kërcënohët ati njeri u të cilën e vepran me zjarë të gjehnamit, ata besojnë se një njeri nëse e vepran atë mëkat atë ajë vetëm se ka ba kufër, ka dalë prej besimit. E, me një fjalë dhe të të të është bërë jo besimtar edhe kërkohet prej ti për më u ba të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t musliman dhe besimtar duhet edhe një herë të hyjnë në fe, ta thot shahadetin ek çsto me radh. Pra ajo dallimi më thelbësor i tyre qendron atë se e i i i konsiderojnë do thot se njeriu mund të bëj mosbesim edhe me mëkatet e mëdha të cilat i, i vepron. Dhe kjo nuk nuk është e saktë. Pastaj gjithashtu kanë disa disa uh, probleme edhe në në aspektin në çndrimin e tyre ndaj disa apo ndaj besimtarëve në përgjithësi, uh, do thot në aspektin e i thoinë në gjuhën arabe tekfirit apo akuzimit të tjerëve me me kufër, me mosbesim, e kështu me radhë do thotë ka mjaft çfarë të thuat ndaj ndaj tyre, por neve po ndalemi këtu Allahu e di më së miri. Po. Allah ju shpërbleft. Ne vazhdojmë tutje me rjedhën e emisionit të lezojm pyetjen e radhës. Selamulejkum, na përshëndet Një të lishikose, thët, alejot aportimi femiut që shtatë zënja është endë njave në tretë dhe shkaku i përdorimit pilulave kunder shtatë zanis, mjeku thët se foshnja do të lindë me të meta dhe nuk do të ketë zhvillim normal, është të vështirë që si prindë të përres është një femi i tële do të ketë vetëm jetë gjysmakë dhe me vuajtje. Thëtë presë nga ju përgjigje për sa i përket abortimit të fëmijës, nëse nuk gaboj në një nga emisionet e mëhershme, njëri nga Hoxhallart e ka e ka e ka sqaruar do thotë këtë problematik në në formë më të më të detajshme, prandaj unë nuk do të ndalem shumë në këtë në këtë pyetje dhe do thotë e këshillojmë sikuesin apo kët pyetës që ti kthehet asaj përgjigje pak më gjersisht për arsye se më të vërtetë është sqaruar mjaft mirë edhe edhe duke i pas para sy të gjitha ato rastet edhe mënyrat të cilat mund të, me të cilat do thotë mund të ndodh aborti e kështu me radhë por në në pyetjen konkrete themi se çështja e abortimit të fëmisë për shkak do thot, të do thotë të defekteve apo për shkak të frigës se mund të mund të lind fëmia do thotë me tmeta është një çështje shumë komplekse. Edhe unë nuk mendoj se është e drejtë të japet një përgjigje e, konkrete në këtë pyetje e cila gjithashtu është konkrete. Për arsye se duhet të shikohet shumë rrethana edhe shumë shumë çështje që të japet që të japi një përgjigje të prerë edhe të themi se lejohet apo nuk lejohet. ë për Prandaj edhe në këtë rast unë e themi se në në parim aborti është i ndaluar. Në parim është ab aborti është i ndaluar për arsyesë ë uh, me një fjalë do thotë me abort njeriu uh, e e e largon apo them më mirë do thotë e e janë dalën do thotë jetën një një embrioni apo një foshnje e cila ka filluar do thotë veç veç të jetojë. Ë mirë po dëmi më i madh që ndron atë kur neve e, e bëjm abortin pasi që ti pa, pasi që ti fryhet shpirti embrionit. Kjo ndodh do thotë në në pas 120 ditëve apo parafisht mas mas 3 muajve apo 4, aty diku do thot e, e, e në kët rast do thot dëmi është shumë më i madh e rreziku është shumë më i madh por në në rastin konkret them se e, disa prej ulemarëve kanë thënë se ka konstatime kur e, foshnja në, në javën e parë, dytë, tretë konstaton mjeku se fëmia mund të ketë defekte edhe mund të jetë do të thot lind me metta pasi që nuk është koha kur fëmija e ka shpirtin edhe janë zhvillu, do të thotë pjesë e trupit, tha, disa prej ulemaka kanë thonë se lejohet të bet aborti, por të kemë parasysh se kjo tjetë do të thotë pika e fundit, apo do të thotë hapi i fundit, që sinë do të bëndët do të thotë një, një prindë e jo do thot jet do thot më një herë me një informat nga mjeku se ka mundësi fëmia më lind me tmeta edhe me me e vepruar atë do thot nuk kisha më thën. Për arsye se duhet ta kemi parasysh edhe rasin se shpeshë ndodh që embrioni mos rritet në një në një në fillim do thot me një zhvillim normal, po pas një kohë do thot arrihet ajo ngjecje, nëse mund të them do thot në rritje edhe të zhvillohet si është më së miri. Prandaj them se Po ndalem këtu edhe nuk nuk po vazdoj më shumë të jap një përgjigje se lejohet apo nuk lejohet. Unë e kisha preferuar të thotë kët pyetës pyetës që të konsultohet me mjek, me disa prej mjekëve, pastaj bazuar atyre informacioneve, gjithashtu të konsultohet edhe me me hozhallar të ditshëm, edhe nuk po them me një hozhh apo dy, me disa, edhe pas këtyre konsultave të veproj ashtu si si këshillohet nga të gjithë këta. Allahu e di më së miri. Hojqin ndëruar para për mbyllës e emisionit të lezëm dhe pyetje në fundit. E selamu aleikum, na përshëndet një të le shikuës dhe thotë kështu. Shpesh her hojgalaret gjatë fjalimeve të tyre i përdorin disa terme si qanë Allahu Teala, Allahu Azue Gjell dhe qëfar dhëtë thonë këta terme? Êshtë e vërtet e, se hojgalar shpesh her në le gjerimet e tyre ndodha edhe këtu në emision por edhe në emision e tjerë shpesh ndodhi ti përdorim disa terma un nuk e përgatitë edhe veten ndodhi ti përdorim disa terma por për masën e gjerë për popullatën e gjerë për muslimanët e thjesht ato terma nuk kanë kuptim edhe edhe s'po arrin të kuptojnë edhe mund të mund të nxisin këto disa huti tek shikuesit por themi se Kjo këto termet të cilat i përdorin apo disa disa fjalë brenda ligjerimit të tyre janë në përgjithësi mund të jenë ose lutje ndaj Allahut e qartësuar ose mund të jenë do të mund të jenë do të thotë disa eh shprehi me të cilat bëhet madhrimi i Allahut lartsuar ose do thot i dë, i çojnë do thot i dërgohen do thot lutje pejgamberit ton Muhammedit lavdërimin dhe pasas qofshin mbi të e kështu me radh pra janë përmbledhje të lutjeve shprehi, shprehjeve të cilat i përdorin xhoxhallart me qëllim do thot të, të të cilat i seca pak më herët kurse konkretisht për fjalën Allahu Azza wa Jall apo Allahu Taala apo A, Allahu xhellu ve ala e kështu me radhë do thotë, janë për shprehje të cilat i përdorin xhallartë dhe me të cilat madhrohet Allahu i Lartësuar. Kur thuash Allahu Azza wa Jall po thotë Zoti i Madhreshëm, do thotë i Larti dhe dhe i Madhreshmi. Kur thuash e, Allahu Taala, gjithashtu po thu Zoti i Lartë madhruar. E kështu me radhë janë shprehi me të cilat do thotë madhrohet Allahu i plot fuqishëm. Kto janë do thot për sa i përket këtyre shprehive. O Allah, ju ndërvojëra lajësh për blef për prezencën tuaj dhe sigurisht për gjitha përgjigjet. Allah i shpërbleft edhe juve për mundsinë, inshallah takohemi edhe herëve tjera. Të dashur televizionistë, ne këtu do të ndahemi, kaq sa i përket këtij takimi, bashkë takohemi javën që do të vijë deri atje ju lënë për kujdeset e Allahut. As-salamu alaykum. Ah, ah, ah,